Előszó. Ez a címes miattam került ide az adás elejére, bár én a regényeknek se nagyon soktam pont az előszavát elolvasni, Magyarázat a kedves nézőnek, a kékfolt, az orrom érdekes állapota, meg ez a raktapas a semöldököm felett nem onnan van, hogy Attilával vagy bárkivel az MSP-ben, sőt Fiala Jánossal sem összeverekedtünk. Egy ronda esésnek a következménye, amit a millenárison szerettem a könyvkiállításon, ezért életvesélyes terep a kultúra. De nem baj, önök majd Attilát nézik inkább is, én majd belebessélek olykor. Kedves Atila, valami hasonló exkluzív tartalom, mert már, már azért van, van hírértéke a műsornak. I ilyen, ilyen, ilyenről nem tudok beszámolni. De miután az első felvételben, ami nem került adásban, kilogott a hasam, és ennek következtében újrakezdtük, így tudom, hogy most legény életet élsz. Abszolút, abszolút. És ennek következtében szeretném, hogyha erről mesélnél, immár másodszor, anélkül, a hogy, hogy kilognak kilogna Jó, tehát nem csak azt mondtam az előbb, hogy most tényleg egyedül vagyok, mert a fiam már elment egyetemre, úgyhogy úgy úgymond elrepült a, a családból. a Hó, a fiam egyetemre? Egy London egyetemre Aha. vették föl, és ott, ott tanul. Úgyhogy egy pár hete én költöztettem oda ki, és akkor most abba egyeztünk meg a feleségem, hogy a kislányom pedig Brüsszelben van egy, ilyen kvázi gyakornoki programon, és őt oda meg őt, ő kísérte el, úgyhogy együtt vannak ki most itt ezen a, ezen a héten. Ugye ezen egyedül vagyok, teljesen otthon háztartás beliként, tehát én mostok, főzök, takarítok, a, amit kell. Tiszteltek a játékszabályokat, mi magázódunk Ledvajédikóval, mert így alakult, mi tegeződünk Mesterházi atirával, mert így alakult, nem lesz hét és fél óra, nagy valószínűséggel kettő sem, de dokumentációs céllal készül, nagyjából az elmúlt pár évet illetően, de alapvetően az elmúlt egy évre fókuszálva semmire nem muszáj válaszolni, én igyekszem röviden és tömören kérdezni, az időt egymás között úgy osztják fel, ahogy egyébként szeretnék sakura nincs. Inni nyugodtan lehet akkor ki kell hajolni, ezt el is igazítom, a ezt elveszed. Persze, persze. Még egyszer kilátszik a halsam. Köszönöm. <gül> Hogy egy dolgot tisztázzunk, még mielőtt belevágunk, már már elkezdtük, mind a kettő nem SZP tagok? Igen. Abszolút. Ugye itt van előttem a CSZP elnökök sora, Neresrezgyú meghalt, Hornyula meghalt. Kovás Lászlóra mit tudni? Nincs jó ö, állapotban, egy intézetben, van jó körülmények között, de nem egészségesen. Hiller István van és MSP frakció, Gyurcsány Ferenc van és nem MSP frakció, íróla nagy nagyó nem lesz szó, Lendva Ildikó jelen? van, igen, Mesterházi Attila jelen. jelen, Botka László. Ő nem volt MSP elnök. Miniszterelnök ügyvezető, elnök ügyvezető jelöltünk elnök volt. volt. Az. Még az sem. Miniszterelnök, Miniszterelnök jelölt volt a à, Akkor a Wikipédia tévedett, akkor ez az én Azt tévedésem, lehet. de ezt most nem fogjuk törölni, akkor... Válaszmányi elnök volt, ha pontos Jéznök. funkciót akarja. Igen. Túbiás József. Ő volt. Nem tudtam tudtommal, de visszavonult be? a politikától. Nem És ha beszéltem róla, vele most érdejt viszonylag érdejt régóta, volna. éppen valamelyik nap jutott, hogy egy, <gül> egy SMS-t ráküldök, rá hogy nincs kedvje te védelni, mert rég nem hallottam felőle. Itt Itthonban. Itthon van. ő teljesen úgy, úgy kiszállt így a politikából. Megszűnt a, a spanyolországi tartózkodás, meggyógyultak a gyerekek, illetve az a gyerek, aki miatt kint volt? Hát úgy tűnik. Szerintem az, az a, az a rész, nem lezárult az ő életük. Szerintem már olyan másfél év éve itt tart, nem most jöttek haza. Mivel foglalkozik? Nem válaszolt, kerestem, nem válaszolt? Ezt akarom hogy az én is tőle, tehát azért gondoltam, hogy, hogy megkeresem. Én úgy tudom valami vállalkozással, van, de pontosabban én sem tudok. Molnár Gyula? Dékás. Dékás. Róla lesz még szó. Tud Bertalan, ugye először egyedül, aztán párban Kunhalmi ágnes de nem indul újra. Ennek a bejelentés április 24-én volt, egy válaszmenyülés után hosszú indoklás nem volt, vagy legalábbis kifelé nem volt, de ezt követően hetekkel, hónapokkal később mindkettőjüket megkérdezték, hogy indulnak-e. Ön a heti választ kérdezte, és azt mondta, hogy nem ment el a józan esze. Van korhatár? Miért nem indul? Hát egyrészt az ember magasabbjon saját magának ő, korhatárt, bár ahogy elnézem az amerikai elnököt, azért ezek a korhatárok, még amerikai elnök lehetnék, de nem annyira az életkori ő, sempontok vezettek. Ugye azt tisztázzuk, hogy ön aktív, ír gyakran a népszavában, egyébként is megnyilvánul a partizán érdeklődés, az egyértelmű, azt mutatja, hogy ahogy ezt otthon mondták annak idején fialáiknál, egy etvasz, Elvileg semmi se zárja ki, hogy azt mondja, hogy a fedélzetre megy különös tekintettel arra, hogy majd a el fogja mondani, hiszen korábban is elmondta, hogy azért az MSP korábbi leírás alapján nincs messze a hullámsírtól. Egy ilyen szituációban könnyen lehetséges, hogy valaki nem azt nézi, mikor született, hanem az, hogy van-e dolga. Azt hiszem, hogy nem nekem van dolgom. Sokaknak van, vagy lenne dolga az MSP-vel, de én nem csak magamnak tennék nem nagyon jót van. vele. Nem, az, azt hiszem, hogy... Ez nincs títsége hm? most. Nem, ar arról van szó, hogy... hogy az ország annyira kiábrándult joggal, vagy nem joggal, ez egy másik kérdés, a maga korábbi politikai elitjéből, még az Attilánál jóval idősebb korosztályra gondolok természetesen, hogy szerintem én rosszat tennék még a nehéz helyzetben lévő, vagy haludó, ahogy maga mondta pártnak is, ha most én akarnék előttérbe. Húlámsért én... mondtam. Most ezt jól érzem magam. Így. Van tisztsége? Nem, nincsen. Nem is vállaltam, amióta leköszöntem, nem is akartam pártisséget ö, vállalni. Egyszer Attilával megbeszéltük, hogy persze ad az embernek szerepet, hogy úgy tudják bemutatni itt magánál is, hogy volt pártelnök. Ez untig elég ahhoz, hogy meg lehessen szólalni. Nem kell nekem legalábbis még külön sarsi. Miután én az msp ről mint közösségről fogok beszélni, a következő percekben, és a kérdések így fognak elhangozni. Tessze. És ebben elívülhetetlen érdeme van Mesterházi Atilának, de ha tetszik, bűne, mert jó néhány évvel ezelőtt egy beszélgetéssorozatot tett lehetővé az MSP akkori parlamenti képviselőivel Kommunikációs tanácsadásként volt kitalálva, de valójában a sokkal inkább egy ilyen összetartás volt a szónak abban az értelmében, hogy egymásra találjanak az emberek egy külső segítséggel, akinek egyébként semmi köze nincs a párthoz. Ami nagyon érdekes volt, én őszintén sajnáltam, hogy ez nem folytatódott. Tehát a közösségről lesz szó. Önnek, ha le kéne írnia, hogy milyen kapcsolata van ezzel a közösséggel, neve MSP. Akkor mit mondana? Ha családban vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy a múlt héten voltunk a nagymamánál, és jót beszélgettünk. Én nem mondom, hogy az MSP a nagymama, azt sem mondom, hogy a huga milyen a kapcsolata az MSP-vel. a együtt, amit elmondtunk az előbb rendszeres nálunk. A, de mi az, rendszeres? Elmondom. Nálunk a volt elnökök, nem tudom, hogy hivatalosan, vagy csak úgy, de meghívottjai a választmány ülésének, ez az MSP-nek egy havonta, átlag havonta ülésező testülete, azokon ott vagyok, tagja vagyok az egyik platformnak, a szociáldemokrata platformnak, ez még a Vitányi Iván féle. Ha már családot emlegetett, akkor én a magam helyzetére mondanám azt, hogy a viszonyom nagymamai. Nem érzem a közvetlen felelősséget ö, ö, érte, mint ahogy a nagymama esetében, és szerencsére az is vagyok a magánéletben, a közvetlen felelősség nyilván a szülőké, de azért figyelem minden lépését, és hát utóbbi időben erősen aggódom érte. A válaszmányülésen hozzászól ül, nem, hozzá szólni gyakran, nem mindig, de ha érdemesnek tartom, akkor természetesen szólok, és a már említett platformban meg különösen aktív vagyok. És válaszmányon nem érzi azt, hogy ott azt érzékeltetnék önnel, hogy elég, hogyha itt van, nem muszáj hozzá is nem. szólni. Pontosabban de ez a hozzászólás tartalmától függ, Attila ismeri ezt a helyzetet. Nyilván van, amikor a kollégák része úgy gondolja, hogy jó lett volna, ha hallgat és kötöget. Már ha nagymama képet mondom, itt vagy otthon, de az ott összegyűltek részéről nem érzek ilyesmit, és mondja már, ha éreznék, akkor is mondanám nyilván, hogyha úgy érzem, hogy van értelme. Biztottak, hogy indulj, nem indultál. Írtál egy anyagot, amit a választmány elé terjesztettél, amely aztán állítólag tényleg a hullámsírba került. Ennyi? Igazából nem a választvány, hanem van egy Illikó által is, zímént imént említett ilyen testülete a, a platformoknak, és van egy ilyen alapértékek bizottság, ez a neve neki egyébként, Abban mind a ketten tagok voltunk, és én ott mondtam el alapvetően, hogy szerintem mit kellene csinálni az MSZP-nek. Ezt valóban le is írtam egy formában, de aztán azt nem hiányzott senkinek, sőt, nem kellett, hogy adjam senkinek sem. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi vezetés meg a kialakulandó új vezetés ezt teljesen másképpen gondolja, ez nem újdonság, mert 18 ban másképpen gondolták meg 20 is, tehát nem lepődök meg arról, azzal kapcsolatban, hogy 22-ben is ők másképpen gondolják. Én... De 20-ban úgy gondoltad? Nem, nem, Kicsit ez kritikának szántam, csak nagyon intenzítikus eredet akkor. Tehát, hogy én már 18-ban is más utat javasoltam az MSZP-nek. Értem, de voltak is. terveid, most meg az Abszolút, mondod, és 22-ben is lettek volna olyan tervek, hogy én szívesen segítek ebben. Nekem is elmondták, hogy nekem nem kell segíteni az MSZP megmentésébe, tehát ilyen értelemben az ember tudom tudomásul veszi. Alapvetően én abban hiszek, és ma is ezt nagyon megvőkről vagyok győződő, hogy az MSZP-t ebből a nehéz helyzetből akkor lehet kivinni hogyha összefog a, a vezetése a szocialista pártnak. Tehát ha nem belső vitákkal foglalkozik. Jó, amikor azt mondják, hogy nem helyzet, helyzet az mi? Tüdő van? Eltörte a lábán? Nem, szerintem, a szerintem egy lövése van a szocialista pártnak, és nincs több. Egy... egy lövése van a szocialista pártnak, hogy szokták mondani, és nincs több. És akkor mi lesz? Szerintem politikai értelemben, ha ez így megy tovább, akkor a szocialista párt megszűnik releváns politikai tényező. És le. ezt az egy lövést magára adja le, vagy más adja erre? Ez el? a nagy kérdés, igen csak hogy pontosítsam magamat összeraktam egy stratégiai cselekvéssort aminek elemeiről néhány hete egy Hiller István által összeívott platform vezetői találkozón beszéltem és sok más javasztal együtt, ennek lényege, hogy tartalma mind a kommunikáció izé ez nem tetszett a párterit néhány tagjának és arról tájékoztattak hogy nem támogatták a felvetéseket sem az ötlet, hogy én is részt vegyek az MSP megmentésében Mandiner 2022 Július hát, július ezt mondtam egy kicsit rövidebben most is. Igazából azt látom, hogy két felismerés nem született meg. Az egyik az az, hogy össze kell fogni a házon belül. A szabad így fogalmazni. A másik pedig az, hogy radikálisan változtatni kell az eddigi politikán, a menetrenden, azon a technikailag is, meg is. A többiek azt mondják, hogy minden rendben van. Kicsit jobban kell csinálni, mint amit eddig csináltunk, és az elég lesz a, a sikeres szereplése És az elmúlt, nem tudom, Négy-öt év az azt mutatja, hogy ez nem volt elég. Tehát ha a számokat nézzük, akkor egészen biztosan azt lehet látni, hogy az MSZP nem fölfelévelő pályán van, hanem egy lefelé húzó spirálban van. Milyen a kapcsolatod a családdal, most az MSZP-t nevező családdal? Hát nekem ambivalens, én nem járok válaszmányi ülésekre, azért nem járok, mert nem akarok senkit frusztrálni frusztálni a jelenlétemmel, hogy így fogalmazzak mert én sem tudnám befogni a számot ha szabad így mondjam, én. és frusztrálnám őket a véleményemmel. Ezért azt gondoltam, hogy tulajdonképpen két évvel ezelőtt 2020-ban döntöttem, hogy nem foglalkozom tovább az MSZP-nek a belügyeivel, pártügyeivel, mint pártpolitikai kérdéssel. Szakműpolitikaval igen, külpolitika, biztonságpolitika, NATO, <kül> meg amit egy választás vagy politikus tehet a, nem tudom, a választási eredmény sikereiért, ezzel foglalkoztam, de kimondottan MSZP-s ügyekkel nagyon távol tartottam magam tőle. A választási vereség után gondoltam úgy, hogy van értelme szembesíteni a párt közvéleményét azzal, hogy, hogy nagyon nagy a baj, és a 24. órának az utolsó másodpercében vagyunk, tehát azért mondom, hogy ambivalens, mert a vezetéssel nekem nem jó a viszonyom, ez most már így van négy éve. A, a, a párttagsággal azokkal pedig jó, hiszen megyek rendezvényekre, találkozom velük, kapok tőlük sok ötletet, javaslatot, kérdeznek válaszolók, tehát ott nekem is van egy ilyen rendszeres okay. kapcsolatom. Tobias Józsefre még egyszer nem térek ki, függetlenül, hogy az ember azt feltételezné, hogy egy volt elnökről az ember többet tud, de hát ez most így alakult. Tóbiás József uh, helyére, képviselői helyére, mert egyébként ugye valakinek a helyére senki nem kerülhet, hiszen ott vagy ül, vagy senki más. Szakás László került 2019 december másodikán. Um, és még itt az időrendet némileg fölborítom, mert Szakás László alelnöke volt a párnak. Elnökhelyettes. Elnökhelyettes, elnök második téved is. Elnökhelyettes. Melletted? Nem, nem, nem. Utánad. Utána. Utána. A 18-tól volt a Laci Utána. Ez legalább kérdés volt. Hogy beszélgessünk valamennyit az előválasztásról. Hogy mit vesztett ez a párt az előválasztás által? Mert ha a lövéseket nézzük, bár Attila másféleképpen használta ezt, akkor azért az nagyon sajátságos, hogy érthető vagy érthetetlen okokból, annak idején én ezzel hosszan foglalkoztam, de szerintem az emberek emlékezetében ez jóformán volt lehet, elvesztettek egy elnök helyettest, elvesztettek egy elnököt, elvesztettek elnökségi tagokat, és miközben akiket elvesztettek, azok mind azt állították, hogy ők egyébként nem akarták, hogy elveszenek, a párt veszítette el őket. Ez hogyan volt? Én azt hiszem, hogy nem az előválasztás a bűnös ebben. Lehet, hogy ezt elfogultságomban mondom, mert én nagy híve vagyok általában az előválasztás módszerének. Inkább az előválasztáson lehetett világos mindig mind a kétfél számára ki szerepelt, hogy itt az utak elválnak, és igen, én is úgy gondolom... És ez nem stimmel. A tizedik pont, ami Molnár Gyula sorsát megpecsételte, Tóth Bertalan, Karácsony Gergely Gyurcsány, Ferenc 2021 június elseje, az MSP és a párbeszéd tudomásul vesz, hogy Budapest 18. választok közvetében Molnár Gyula képviselőjelölt a DK országgyűlési képviselő csoportjához fog ö, csatlakozni, az MSP és a párbeszéd vállal Deredem, deredem, deredem, deredem. Molnár Gyula ezt egyáltalán nem kértesült? sőt. Azt szerettem volna mondani, hogy nem az előválasztás aktusa, mint olyan teremtette meg a távolságot én legalábbis így érzem, de megpecsételte mindenképpen azt. Molnár Gyula és az akkori pártvezetés között sem volt föltétlenül idillia viszony nagyjából hasonlóan, ahogy veled sem. Nem nyílt konfliktusokban, de hát azért az utak eltérő voltában ez megnyilvánult. Én inkább a fölsorolt kilépések, kiválások, kiszorítások, nem mindegyikre volt példa, közül éppen a Gyuláét követtem közelebbről, lévén, hogy ő az én egykori választókerületemben indult, tehát valaha én ott voltam képviselő, te meg nyilván szakácslaciét, aki. Well, hát baráti és kollegiális viszonyban voltál. Én mind a kettőről, ezzel együtt, hogy csak az egyikről tudok többet, azt mondanám, hogy ebben annyi az MSP hibája, mert van, hogy nem vigyázott eléggé a jó embereire. Hát ez Könyv, két... Kizárta őket, hogy nem vigyázott eléggé. Azt mondanám, hogy arra se vigyázott, még egyszer mondom, akkor inkább a Gyula esetére szűkítek, hogy az a közeledés, ami a DK és Molnár Gyula között nyilvánvalóan megvolt, ez ne az MSP-től való elszakadással járjon együtt. Szerintem nem kellett volna együtt járnia. Van olyan, hogy ö, ö, valakinek erős szüksége van egy másik nagyobb. jobb pártatot. Gyulát, ő se válaszolt. Több mint 30 év után egy 25 perces etikai bizony, Vetett véget az MSZP-ben viselt tagságomnak. Az történt. indoklást nem láttam. A bűnöm az, hogy maradéktalan betartottam egy hárompárti megállapodást. Én most azt érzékelem, hogy mi itt most kenegetünk valamit, amit önök vagy jobban tudnak, és nem akarnak ola semmiképpen önök sem akarom, sem semmiképpen sem akarom kenegetni. Tehát nagyon hosszan kéne magyarázni, hogy miért baj az, mert szerintem baj, hogy az MSP minden ismert konfliktus ellenére kizárólag ellenségként tudott ebben a folyamatban de tekinteni de figyelmi, a vissza, vissza, vissza Molnár Gyulához. Az MSP az elmúlt néhány napban felfüggesztett, kizárta, visszahívta, fialát idézve, megfelelő rész aláhúzandó, egyik volt pártelnökét, a pártkorábbi elnök helyettesét, egyben esélyes vidéki képviselőjelöltjét, egy volt vegyei pártelnökét és az egyik platformelnökét. Számra értelmezhetetlen és követhetetlen, hogy az MSP vezető testületei mit és miért tesznek. Eszközök nélkül segíteni nem tudok. Én sem mondok mást. De, mást mond. Mert? Hát ez nem az, amit ön eddig mondott. Ez mi? Mi ez, ami ott történik 2021. június, tizenvalahány hónapja, alig több, mint egy évvel? Ez a történet annyi, hogy a DK és az MSP kösti, hát hagyományosan nem túl idilli és érthetően nem idilli viszonyt, az MSP vezetése hajlamos volt háborús helyzetnek fölfogni, és kicsit fölhasználni azoknak a az eltávolítására, kiszorítására, akikkel úgysem volt idilli kapcsolatban. Ez az szerintem a... hiba. Mindkét név esetében hiba. Ennyi. Ezzel szerintem mind a két esetben elkerülhető lett volna ez a helyzet. Igen, ez a Nem két eset volt, sokkal. Ezt kettőtől vetetted föl, ezért akkor kell erre reflektálni. Én azt gondolom, hogy ez egy tudatos stratégia mentén zajlott mind a kettő dolog. Az, talán szakáslacinál több volt benne az érzelem és a hirtelen harag, mint a, a Gyulánál. A Gyulánál ez egy hosszabb folyamatnak volt a, a végeredménye. Én az előválasztásról jót is, meg rosszat is tudok mondani, mert az Ildikó csak a jót mondta, én nem mondom azt a rosszat, amit gondolok róla. Ez az előválasztás, ez nem egy valódi előválasztás volt. Itt politikai pártok, füstös szobákból hogy mindig szokták mondani, megegyeztek arra, hogy kit támogatnak, és tulajdonképpen akiket ők többségében támogattak, azok az emberek megnyerték az előválasztás. Biztos lehet mondani egy Ez maga az a meghekedés. <tos> <tos> Azt gondolom, hogy ez a félreértése, inkább így mondanám. De ez elég jelentős, hiszen innentől kezdve az, hogy ki kerül oda, akivel kapcsolatban elő lehet választani, az nem ugyanaz, mint ahogy ezt eredetileg kitalálták. Így van, tehát hogyha minden párt indított volna, jelöltet az előválasztásra. Ez lett volna jó. ez lett volna egy jó megoldás. És miért nem? Hát, ezt... De csak ez, magukat a pártok. értem, így de van. ez iszonyatosan összekuszálta a szálakat. Ivkov Györgyet Györgyet Szombathely volt polgármestere, azt mondja, ezen annak idején is nagyon jól szórakoztam, kérdés. Említette, hogy a DK kihátrált ön mögül, ha jól tudom, a DK azt várta volna el, ha ön megnyeri a választás, akkor nem az MSP, hanem a DK frakciójának lesz a tagja az országgyűlésben. Válasz. Erre mondom, hogy hála jó Istennek fejlett humorérzékel rendelkezem. Bőven van mennem szarkazmus és önirónia, Mert ugye, ha annak idején eleget teszek a DK kérésének, akkor lehet, hogy kizár az én pártom, de a DK a mai napig is támogat. Miután a DK-nak nemet mondtam, jött az, hogy az én pártom léptetett vissza. Mi ez? Hát én ezért nem értettem egyet, megértek értek egyet sem azzal, hogy, hogy hogyan vezetik a magyar szocialista pártot. Azt mert mondja, inkor, ezt, hogy, hogy innen neki. alulról mintha a egyébként alul lenne. Sőt, egy győztes fogelmester. Alul biztos nincs. Innen alulról, ahol én vagyok, nem tudom ezeket az összefüggéseket elemezni. Így hát röhögök az egészen, elsősorban magamon. Igen, Ipp is ismerni kell, mi ismerjük. Nem mondják, nem szeptember 19-én 2021-ben, ez már szinte tényleg majdnem egy éve volt. Mi Ráadásul vele szerintem kimondotta jó volt a viszonya az országos vezetésnek, tehát ő abban a körbe tartozott, a ja. semmi gondjuk nem volt, ha szabad így e, e, fogalmazok. Tehát szerintem az előválasztásnak volt jó oldala, volt rossz oldala, ahogy szerintem megcsinálták, úgy rossz oldala volt, vagy van, és azt gondolom, hogy a Szoftóista párt a leggazdagabb párt egyébként a magyar politikában, mert képes a legjobban felépített politikusait is pillanatokon kidobni a kukába, hirtelen felindulás volt, ha szabad így fogalmazzak. Tehát minden más pártban azokat az embereket, akiket ismer az ország, akik valamit fölépítettek, mint politikusok most a saját imidzsüket értem ez alatt, és ebbe a párt sokszor sok pénzt, meg energiát, meg időt de így de meg szemben, Ezeket az embereket ezáltal, eldobáljuk tulajdonképpen. Ezáltal az MSP. Nagy sérülést, ez evidens. Egy pártnak túl sok értéke nincs már a gondolataim túl, de még a gondolatait is emberek fejezik. A személy, fejezik. A föl, személy az érték. A... Igen. a személy az érték. Azt hagyd tegyem hozzá, és ez ennyiben ö, ö, mégsem ellentét kettünk véleménye az előválasztás kapcsán között. Az előválasztás jó módszer, a pártok, nem kizárólag az MSP, hanem az összes, azt el, hogy elkezdtek elő-elő szövetségeket de de ott ott az előválasztásra, és ezzel hegkelték meg, ha ezt az erős szót akarom használni. Ezzel pontosan azt az eszközt vették ki a nép kezéből, amelyel egyébként... Ami miatt, létre, ami miatt nép ezzel együtt nagyon lelkes volt. Igen, mert azért ha jól emlékszem, egy körzeten túl választék, mindenütt maradt, csak többnyire kettő-három jelölt. Te, de... Hiba volt, baj volt, hát ezt minden Jó, csak ez A kiválasztásnak ugye akkora lőpor füstje volt, Uh, Néha nagyobb, sok... mint az előválasztás. Persze, ez baj. És az is igaz, ha már a részletekbe megyünk bele, hogy amit Ipkovis Gyuré itt elmondott, az például az előbb hirtatott Molnár Gyula esetre is igaz. Magyarán abban a kerületben nem volt ilyen elő-elő megállapodás, hála Isten, tehát itt egy tiszta előválasztás lehetett volna. Az világos volt, hogy Gyula jobban jön ki a történetből, vagy akkor azt hitte, hittük, ha megkapja a DK támogatását is. A DK ezt meg ahhoz kötötte, amihez Ipovicsnál is, hogy oké, de akkor lépj be a frakcióba. Egy darabig úgy tűnt nekem is, hogy az MSPS tolerálja. Később ilyen-olyan belső okok, hát amire utalok, később nem téma lesz. A... Az, meg kéne kérdezni, hogy amikor azt mondja a rendben üdik, hogy ezt az mszp tolerálja, akkor kiről beszélünk? Ki az MSZP? Hát most pont engem kérdezni. Te én azt tudom mondani, hogy a külön kell választani szerintem a, a, a, az MSZP-t, mint közösséget, és az MSZP-nek a vezetőit, akik ezeket a jobb tárgyalásokat más, kéne tennie. Én utókira gondoltam -e? most a elnökségre. Le kéne, vagy legalábbis a reprezentáció logikáján nem kéne, hogy külön váljon a közösség véleménye, mondjuk az vezetőség véleményétől. Itt ebbe két-három ember tárgyalt ebbe a dologba. Molnár volt, Tóth Bertalan és néha talán Kunhalmi Ágnes, hogyha jól emlékszem, tehát, de az Ági nem biztos. Meg a Hiller volt még néha ott ezeken a megbeszéléseken. Tehát ezek az emberek voltak azok, akik az egész tárgyalástól képpen bonyolították. Molnár Gyulástól meg minden estő, tehát minden egyes szánszat körzetről. közben kifelé nem magyarázták el, hogy mi történik az nem feltétlen baj talán, mert amíg a tárgyalás megy, addig... Én azt értem, de amikor ezek az események bekövetkeztek, akkor sem magyarázták el, hogy... Nem, beköntjük. nézze, az alapbaj... Senki ahogy... nem akarta Molnár Gyula sebeit bekötözni. Nem. nem. Okozni, van, annál senki se, igen. Elmagyarázni se azt hogy egyébként, hogy Molnár Gyula saját hibájából sérült meg? Hát mert nem is egészen saját hibájából van. valószínűleg. Akkor azt azért nem ártott volna elmondani. Ez biztos, hogy így van, hiszen ez a történet, hogy most összeraktuk, most kicsit hosszabban vezettem éppen föl, de igaziból öt mondatban elmondható, hogy mi történt. De az alaphiba az, amire maga kérdez, Attila meg kifejtette, hogy ha egyszer előválasztás van, akkor nem kell ott de... a, indulásokat Én ezt értem, de hogy az Évkov is azt mondja, hogy itt le, mi nem vagyunk tájékozva arról, hogy ott fönn, hát azért ez abszolút. Nem, nem, nem, arról van szó, hogy nem vagyunk tájékozva, arról van szó, hogy itt történt egy hibás lépés, nem csak az MSP, hanem a többi párt részéről is, az előzetes alkukban. Ennek kép... Elnézést, innen, alulról, ahol én vagyok, nem tudom ezeket az összefüggéseket elemezni. Ez elég egyértelmű. Hát ez azt akarja mondani nyilván finoman, Ipkovics nyelven, hogy szerinte is ezek rossz döntések voltak. Nem? Azt mondja, mondja hogy amikor a, az a vezél, arra kér egy katonát, hogy hajtsa végre a parancsot, akkor sok vitatkozásnak nincs helye. Nem kérdezi, hogy miért. Beleértve, hogy amikor Ipkovics hogy azt mondja, hogy egy katonát arra kérnek, akkor Ma nem úgy beszél, mintha a Fideszről lenne szó, hiszen eddig a Fideszről hallottuk azt, hogy egy a parancs, egy a végrehajtás, kiderül, hogy az MSZP-ben is néha így van. Hát szerintem nem így van, hál' Istennek, de, de az tényes, hogy ország a Zipkó esetében az történt, hogy nem tájékoztatták őt hogy az a döntés, hogy ő mikor indul, és mikor nem indul, az De... hogyan dölt el, és, és milyen időpontban dölt el, és valószínűleg már rég nem volt jelölt, amikor ő még azt hitte, hogy ő még mindig jelölt. Ilyen volt más jelölt esetében is egyébként a tudomásom szerint. Ez egy rossz belső kommunikáció egyébként. Tehát ez az, amit mondtam, amikor Elmérés. elszakad a vezetés mondja, a, a közössége. el, mondták neki, fontos folyamat része vagyok. Én meg elhittem nem nagyon tudtam más csinálni. Ők így látják, ők így vezetik a küzdelmet. Ha ez a lépés azt szolgálja, hogy erős ellenzék váltja majd le a Fideszt, akkor elfogadom. A, ez, nem sikerült, igen. Igen. Azért azt tegyük hozzá, hogy ezeknek az előválasztási előmúcsiknak, elő-elő kijelöléseknek kétvestese volt. Egyrészt az MSP valóban erre kérdezett, aki fontos embereit vesztette el. Így. A, Részint akár úgy, hogy kiléptek vagy kizárták őket, részint egy olyan meghasonlással, mint amit Ipkoviz júri szövegeit mutat. Volt egy másik vesztese is, ez most nem témánk, de például a DK és a Jobbik közti ilyen típusú megállapodás sorozatnak egyértelműen, mint utóbb kiderült, a Jobbik lett a vesztese, aki ebbe halt bele vagy ebbe ment tönkre. Akárhonnan nézzük, tehát hiba volt, nagy tanulság, hogyha ebben az országban még egyszer előválasztás lesz, amit én szeretnék, de nem vagyok biztos benne, hogy lesz, akkor nem így kell csinálni. És akkor még nem beszéltünk arról, Október október elsőjén azt mondta a párt akkori társelnöke és 22-ig még mostani társelnöke. Én nem látom annak az esélyét, hogy karácsony Gergely visszalépjen Márki Zai, Péter e, jabára, aztán amikor ez mégis bekövetkezik, akkor durván egy hét múlva az MSZP végtelen zavarában nem tudja eldönteni, hogy végül is kit támogatnak, az LNP és az MSP viszonylag gyorsan reagált, bár egyre annyit közöltek, hogy nevet nem mondanak, de majd az elő választás nyertesét fogják támogatni. Hát annyi mentsége legyen mondva, Berta annak a karácsony gergő se tudta, hogy visszalép 24 órán belül, tehát... Ezen nem kicsit, vagyok igen, tehát nem az azon az egynyilatkor, nem, nem hiszem, hogy meg kell ez, ez, ez... Ez inkább egy ilyen... Szerintem ez nem az ellenzékről mond el valamit, ez gondolom... Nem, tehát én azt gondolom, hogy az, az MSZP az ellenzéken belül így értelmezve. lehetett volna különböző az MSZP az ellenzéknél, de nem volt. Hát őszintén szólva nehéz eldönteni, és ebben valószínűleg még külön véleményünk is van, vagy lehetett satszolom az előválasztás második fordulóját illetően, de nehéz eldönteni, hogy egy számára is váratlan és hirtelen visszalépésnél, hát ugye a karácsony volt az MSZP jelöltje, mit tegyen egy párt én sem vagyok benne biztos, hogy azt kell tennie, hogy először azt mondja, hogy hát ki, ki csináljon amit akar. Arról volt szó, hogy egyébként a jelölő szervezetet tájékoztatták volna arról, hogy valaki visszalép, a sajtóból értesülnek, vagy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat után. Hát ez Na de hát abszorban... ez történt, tehát ez, ez, ez, ez nem az MSP sara, ez történt, egyik napról a másikra döntött úgy Gergő, már mint karácsony, hogy visszát, ahogy Hát ahogy a benne ezt... van, hogy nem állított saját jelöltet. Ez kétségkívül benne van. Én attól tartok, hogyha saját jelöltet állított volna az MSP, azaz akkori állapotunkban nem került volna be a második fordulóba, nem tudom, hogy te hogy látod. Hát ugye, mivel ilyen bonyolultan alakultak a, a, a második fordulónak az eredményei, a, a francsat tudja, azt tudom mondani, tehát hogyha lett volna egy világos, egyértelmű vonalvezetés és kiállás egy jelölt mellett, aki végigcsinálja, akkor lehet, azért a harmadik helyre, be tudott volna futni ez a, a, a szemét. Tehát én tudtam volna akkor olyat mondani a párton belülről, aki, aki szerintem ezt meg tudta volna ugrani. Nem, nem ez volt a politikai döntés. Tehát én azt gondolom, hogy az MSZP ebben egy ilyen másodhegedű szerepet akart játszani, és kicsit Karácsony Gergő mögé bújva próbált szélárnyékban politizálni. Én szerintem politizálni szélárnyékban nagyon ritka esetekben lehet csak, és akkor is csak taktikai megfontolásokból, hosszú időn keresztül egy párt, hogyha nem nem harap, ha szabad így fogom, tehát hogyha nem, nem, nincs ambíciója arra, hogy, hogy csináljon valamit, hogy alakítsa a politikai helyzetet Magyarországon, akkor elveszti a relevanciáját. Hát egyfelől, másfelől pedig azért, ugye nyilvánvaló, hogy aki benne van, az másféleképpen látja, mint aki kívül van és még lehetséges ezzel együtt, hogy igazságtalannak találja a bírálatot, de egyre inkább lesajnálóan kezdtek beszélni az MSZP-ről, miközben előtte sem volt túlságosan felmagasztalva. Nem, ez így van. Van, tehát a hatása rossz volt, annyiban, ahogy az előbb picit utaltam rá, kicsit eltér a véleményünk Attilától, hát ez nem tragédia, hogy szerintem nem volt hiba Karácsony Gergő támogatása az MSP részéről, és nem volt hiba az MSP párbeszédszövetség. Az más kérdés, hogy milyen okok vezettek hozzá, és hogy azok az okok, ahogy elmondtad, nem mindig vetnek jó fényt az MSP-re, de adott pillanatban én ezt jó döntésnek tartottam. Mármint, hogy nem egy Sorosabban vett MSP-s jelölttel indulunk. Ennek már ráadásul előzménye is volt, hát ezt te pontosan tudod, de maga is emlékszik. 18-ban Karácsony Gergő volt a miniszterelnök jelöltünk és listavezetőnk. Tehát ez egy régi szövetség volt, ebben nem látok hibát, Uh, abban, hogy uh, egy ilyen tétovaságba torkolta a párton belül a Gergő váratlan visszalépése, már sajnos ott van a párton. Belejött, hogy ugye ott a felek egyébként konfliktus szituációban hogyan beszélnek egymásról, de akkor ismét itt van... Egy... Bocsánat, mondjuk, tehát én ugye úgy beszél... Bocsánat, nem akarom a mikrofont veszedni, tehát retrospektívül beszéltem a, a, a, a helyzetről. Tehát ugye a hibát nem, akkor követtük el, amikor Karácsony Gergőt támogattuk. Igen, így, a hibát így, Karácsony így. Gergő követte el, amikor kilépett ebből a szövetségből, és 24 órán belül, különösebb magyarázat nélkül, ki, lelépett. egyébként Lelépett, az MSZP, mint miniszterelnök jelölt. Most se tudjuk, hogy erre tehát egyébként. És nem szankcionál de ha a magyarázatokról beszéltünk, hogy mit érdemes elmondani, meg mit értenek az emberek, meg mit nem. Én azt gondolom, hogy ezt még mindig nem értik sokan, hogy akkor ez miért történhetett meg. Füstőszobát. Innét visszanézem mondom én azt, hogy jobban járt volna az MSP, hogyha akkor egy saját jelöltet csinálja ezt végig. Ha úgy nézik, hogy az Ildikó mondta, akkor nincs köztünk véleménykülönbség. Én ugye egy közösségként nézem ezt, és azt látom, hogy ez a közösség nem áll ki a tagjaiért, miközben folyamatosan veszti a tagjait. Karácsony Gergelyt nem tudom a közösség tagjaként értelmezni, hiszen ő nem ennek hát a közösségnek. Persze, persze. Viszont, ha Karácsony Gergely hülyét csinál ebből a közösségből, akkor ez a közösség megvédi Karácsony Gergelyt, elegánsan viselkedik, miközben nem biztos, hogy ez egyébként az ironomiának jót tesz. Uh. Az alap történetet látom másképp, és itt bevallom egy saját hülyeségemet, függetlenül, hogy kikiből csinált hülyét. Én abban a pillanatban, amikor Karácsony Gergő visszalépett, megértettem ezt a döntést. Utólag visszanézve, hihetetlen rossz döntés volt, és nem csak az msp re nézve, az egész választás kimenetélére, akkor megértettem, akkor sokfajta hiba az elmulasztott kampány, már a Gergői környékén elmulasztott kampány miatt úgy nézett ki, hogy ezt az előválasztást, ha nem lép vissza, akkor nem ő nyeri, tehát semmiképpen sincs esélye. Akkor értettem, utóbb kiderült, hogy ritka rossz döntés volt. De itt ennyi. ugye ebben nem érdemes, hogy mondjam, hát már nem annyi minden van még, de ugye ott van a felejthetetlen Benyú a beszélgetés a röplabdáról és a fiáról, Arról nem beszélve, hogy Markizaj Péter irányába való lemondás hogyan kritikálja a demokratikus koalíciónak és Dobrev Klárának, Tehát, hogy ezzel az egy lépéssel falakat lehetett ledönteni abban a reményben, hogy ami új épül, az majd bízni lehetett benne, aztán később. Kidegül. később nem épült meg. Ezt De most legyen egy látható. újabb példa. Itt van Tócsaba esete. Tócsaba esetét viszonylag közelről néztem, és ennek személyes ismerettség is az oka, hozzátéve, hogy Zuglóval közelebbi viszonyt ápolok, nem csak az önkormányzattal ideiglenesen oda vagyok bejelentve, barátnőm is ott lakik, papcsák Ferenc óta közelről szemlélem az ottani eseményeket. Tócsaba, ha elkövette úgy, ha nem követte el úgy, úgy hagyta cserben az MSP, mint eb a szaharát. Hozzátéve, hogy most fogják majd leváltani az elnökségből, hiszen még most is elnökségi tag. Ez hogy a francia a korságban? Árulják már el nekem, de úgy, hogy közben önök most tisztséget nem viselnek. Ott senki nem állt ki Csabáért, vagy veszejtették volna el, de akkor mit keres az elnökségben? Hát ugye nézni tudnánk Ildikóval hosszan egymással, mert azért bizonyos folyamatokat mi is csak kívülről ö, szemlélünk, meg néha a sajtóból, és aztán persze néhány ilyen belső, úgymond plegykából, de hát mivel az érintetteket de, de nem... Önök az MSZP múriczkai? Ő, bizonyos szempont, én én vállalom, de bizony szempontból én biztos igen. Szeretnék? Tehát, tehát ö, azért mindent nem lát az ember attól, mert egy MSZP párt, volt párt csak nem biztos, hogy azt mondják erre, ami a valóság a történetben. Ahhoz meg már talán van képességünk, hogy azt eldöntsük, hogy amikor mondanak valamit, az valóság vagy hazugság. Én azt gondolom, hogy ez az MSZP működési mechanizmusából fakad, ugyanez a történet. Ha nincs egy karakteres, bátor kiállás politikai tartalmak mellett, értékrend mellett, akkor ez valószínűleg ez egy hozzáállásbeli probléma, de ez a hozzáállás kivetül természetesen ilyenkor személyekre is. Tehát ha egy személy kerül bajba, legyen szó akár Karácsonyi akár Tóth Csabár, aki bárki másról, akkor nem, nem áll ki mellette az a vezetőség, amelynek ki kellene állni mellette. Én, amikor a Molnár meggyanúsították igaztalanul polgármesterként, akkor én összehívtam az országos elnökséget. Az országos elnökség deklarálta, hogy mi hiszünk Molnár Gyula ártatlanságában. Utána tartottunk egy sajtótájékoztatót, ahol az összes M.S.P. s elnökségi tag ott állt Molnár Gyula mögött, velem együtt, és közösen tartottunk egy olyan sajtótájékoztatót, ami azt mondtuk el, hogy mi hiszünk a Gyulának, és elak ezekkel kezekkel Molnár Gyula mell Molnár Gyulától, mert mi meg fogjuk őt védeni minden eszközünkkel, ami van. Ezt nagyon örülök a mai napig is, hogy megcsináltuk, mert Molnár Gyulát a hány vádak éve alól fölváltotta, fölmentették. Ez hány éve volt? Nem bizonyíthatóság, hanem bűncselekmény hiányában. Tehát ezt én nem tettem volna meg, akkor a Gyula pár év múlva igen nyugodtan mondotta volna, hogy látod én, meg, neked nem tudtad el neked. Hát én voltam akkor még az elnök, tehát ez 10 és tizen... 14 év. Igen, tehát való 13. Az óperenciás tengereken is túl. És ez hol van most? Az az igazság, hogy most jöttem rá, hogy más a pártról való fogalmunk, már az enyém a magáéhoz képest biztos, a tilához képest nem, ööö, egyáltalán nem biztos. Úgy mondta, hogy a párt egy közösség. Ez igaz, de nem ez a fő célja. Aki közösséget keres, az menjen klubba, sportegyesületbe, baráti körben. A pártban egy közösség valami ügyért, célért, értékvilágért, társadalomképért van. A közösség fenntartása addig jogosult, amíg ezt a bizonyos célt szolgálja. Ilyen értelemben. A, a ezzel, nem, nem, mutatja. ezzel azt uh, szerettem volna mondani, hogy lehetnek esetek, egyáltalán nem biztos, hogy ez az eset, amiről most beszélünk ilyen, amikor egy pártnak nem kell kiállni a saját tagjáért, mert az ügy fontosabb, mint annak a tagnak a személye. Akkor legyen vele emberséges, de ne uh, küldje a ringbe. Egyáltalán nem biztos, hogy a Csaba ugye ilyen ügy, tehát ezt nem el Mondom, de nem azon mérem a párt létjogosultságát, erejét, hogy föltétlenül minden tagját megvédi. Simon Gábor te se védted meg nagyon helyesen, mert világos volt, hogy védhetetlen, én se, ő más se, ez még régebben van, nem. Simon Gáborról most se lehet tudni, hogy pontosan mi történt. Most öncedik. írtak róla pont, blígbe vagy valami. Én emlékszem arra, én akkor Atilával napi kapcsolatban voltam, mert ugye ő akkor fontos posztok várományosa volt, és Washingtonban voltam. Igen, igen. És először azt mondta, hogy azt hittem, amikor felhívták, azt hitte, hogy viccelnek vele. Hát tényleg egy váratlan merén. Abba buktunk bele, vagy legalábbis ekkorát azért buktunk. És akkor. mit tud ma róla az MSZP? Én semmit, hál' Istennek. De ez kedves Ildikó, azt mondja, hogy ez így normális? Hát az, hogy Simon Gáborral nem feltétlenül tartunk fenn szoros kapcsolatot, az szerintem De normális. Nem? Ne, ne, ne. Figyelj, ő, normális. egy rendes ügyvéd. Nem arra válaszol, amit én kérdeztem. Én nem normális. Simon Gábor esetében normális ezt a, ez a válaszom. Normális, hogy most se tudják, hogy akkor mi történt? Ja nem. Az, hogy nem tartunk vele a kapcsolatot, de én nem az normális. Kérdeztem. Na de jól értem, hogy a mozószervek se tudják, hogy mi történt. Én ezt én tudom, de azért a kettő azért nem ugyanaz egy hát párt. Nem. Önnekik ezer eszközük van, nekünk meg semmi. Azon kívül megkérdezzük tőle, hogy akkor ez mi volt, és akkor Igen, egy csak hát ez egy, volt. Egy nyomozó szervezet az ellenséges egy pár szervezet, meg a korábbi tagjával kapcsolatban azt feltételezni az ember, nem kell, hogy a fialának elmondják, de mondjuk ez de, de nincsen, semmi titkolózó. semmi semmit, nincsen. Effektíve senki nem tudja, vagy legalábbis akkor se tudtuk, azóta Igen. se tudjuk, hozzáteszem, amióta a véget ért hát a, a tagság. nem is érdekel, az az az, mi történt velem. Volt, hogy volt, ugye nem történt más. Mint egy TV műsorban, Fekete-győr, neki szaladt, és ott, mint egy kugligolyó, letarolt minden, ott hirtelen, aki mellette volt, az is elállt tőle, és az ember azt érte meg, hogy annak a bizonyítása, a hatházi Fekete-győr még meg se történt, már ott úgy tűnik, hogy politikailag az a célirányos, hogy valaki. Én most nem mentegetem túlcsavát, én csak azt mondom, védjen meg téged az MSZP. Uh -huh. Van eset, amikor meg kell védeni, van eset, amikor nem tudja, vagy nem akarja megvédeni. Tudnélik egy politikusnak réttentő igazságtalanul, de az imázsa fontosabb szerepet játszik egy választási esélynél, mint amit tett valóságosan. De önnek teljesen te az... igaza van. Én nagyon jól visszaemlékszem arra, hogy Csányi Sándor időszámításunk előtt nekiment, a Kocsis Máténak, aki mondott valamit, Orbán Viktor meg Indiában volt, mert én azt mondtam, hogy szerintem akkor nem emlékszem mindenre pontosan, de Sándornak nem volt igaza, és nagyon csúnyán ment neki Kocsis Máténak, uh -huh. valami, azt hiszem, valami foci ügyről volt szó. És ugye az akkori kejfejlőcsi hallgatók mondták, hogy nem tud kiállni Kocsis Máti mellé, mellett Orbán Viktor, mert Indiában van. Én azt gondoltam, én a naiva hülye, hogy majd ha megjön Indiából, az első dolga az lesz, hogy megvédi. Lehet, hogy ez én egész percepcióm egy politikai közösséget illetően rossz, Lehetséges, hogy összetéveztem a három testőrel, a mindenki egyért, egy mindenkiért. Én csak azt tudom mondani, hogy ebben az agyonamortizált állapotban azonban, amit én mondok agyonamortizáltnak, szerintem ez már túlzás. Én szerintem ott van a félreértésed, hogy amit az Illikó próbál mondani, csak te nem akarod meghalani, hogy Meghallom. szerintem van ügy és ügy között különbség. Van, amikor én kimondottan károsnak tartom azt, hogy nem állnak ki valakik mellett, és van, amikor meg kimondottan károsnak tartom azt, hogyha kiállnak valaki mellett, hogy ilyen kicsit ilyen viccesen fogalmazok. Én szerintem a, a Csaba ügyénél én a nagyobb problémát abban látom, hogy ez belül nem volt rendbe téve ez a kérdés. Tehát, hogyha az a mondás valakinek, hogy tisztelt politikustársam, te most az áldozat szerepét fogod játszani, és ez nekünk a közösségnek egy politikai érdekünk, választási siker okán, image gondok miatt, tök még van egy jobb jelölt, és kérünk, kérünk téged, hogy ezt értsd meg, hogy ez a szerep, ezt dobta a gép. Most ez a te szereped. Tehát, hogyha van vele egy ilyen elbeszélgetés, nem tudom, hogy volt-e vagy nem, de az események úgy látom hogy nem akkor volt ilyen, van, igen. akkor ez rendben van, mert ő is tudja, hogy mire számít, meg hogy mi az a politikai kontextus, ami megváltozott körülötte, ami miatt már én nem megy a korábbi arra, dolog. Én is azt mondom, hogy én is tudom, hogy nem volt ilyen beszélgetés akkor én azt gondolom, hogy ez rendben van. Tehát van olyan, hogy a politikában akkor is elszenvedünk valamit, amikor nem nagyon van hozzá közünk, vagy egyáltalán nincs hozzá közünk, de olyan helyzetbe kerülünk, amikor ez a legjobb ö, megoldás. De akkor ebben a, a párton belül a személlyel való kommunikációban egy teljes transzparencia kell, hogy ő értsen, hogy ő vele most nem kiszúrni akarnak, vagy kiszorítani akarnak, vagy elvenni tőle a ö, politikai jövőjét, hanem Valamilyen racionális oka Neked van annak. Mert... van neki valamilyen racionális oka, ami miatt neki most egy másik szerepet kell végigvinnie, és azt is tudnia kell, hogyha ő ezt végigviszi, akkor a párt ahogy te mondod, úgymond gondoskodik róla, most a szónak ne feltétlenül anyagi, meg ilyen értsétek, hanem, hogy, hogy hát akkor ő neki helye van itt velünk, és akkor majd később valamilyen másik szerepkörbe tudja tovább a közéleti aktivitással kifejteni. Tehát én ezt hiányolom az MSP. nél Nem az, hogy vannak öndöntések, amikor el kell engedni ezt értem, de el kell hogy, hogy ezt, és egészen, és azt tudni kell, hogy... A ti logikátok, az önök logikája és az én logikám, azok evidens módon különböznek. Önök egy szervezet tagjai, én meg nem vagyok egy szervezettagja, tagja, Budi ellen után szabadon nem szeretnék olyan klubnak a tagja lenni amely szívesen fogadna a tagja, és sorában nem, mintha az M.S.P. futott volna utánam, tehát az életések elkerülése véget, ilyesmi nem volt. De én azt tudom mondani, hogy a nép nem párt logikában gondolkodik. És hogyha egyszer azt hallja, hogy túlt Csaba rossz ember, mert ezt és ezt és ezt és ezt követte el, akkor nem tudja hova tenni azt, hogy közben a zuglói szervezet újra és nem tudja értelmezni, hogy hogy lehet az elnökség tagja most is. Ez a kettő nem fél össze. De szerintem erre válaszoltunk, tehát szerintem ez nincs ellentétben el egy ellen magyar, ez, a, ez a tipikus esete, megmagyarázni tudom? De nem de megmagyarázni, értem, nem tehát értem. amit én mondok, az arról szól, hogyha valakinek úgymond, bocsat, mondom, az áldozat szerepét kell eljátszani, az következményekkel jár. Tehát az, az akkor azzal a következménye jár, hogy azt is kérjük tőle, hogy mondjon le a, nem tudom, egyéb más tisztségeiről, satöbbi, satöbbi. Tehát amikor egy ilyen beszélgetés lezajlik, akkor ezt, az, ezt jó esetben egy vezető átgondolja, ha ezen az úton megyünk, akkor ebből mi következik, ha ezen az úton megyünk, akkor abból mi következik. Tehát a. Megvédjük Tócsabát, Csabát, kiállunk mellette, azt mondjuk, hogy akkor is a mi jelöltünk ő, hogyha tetszik valakinek. Hogyha nem tetszik, mert szerintünk ő egy rendes ember. Ez is egy vállalható út a politikába. Hogy azt mondjuk, hogy Csaba úgy alakult a kontextus, hogy jobban jár az egész közösség azzal, ha együtt Jó, működve ebben te háttép ez... végig a Ha ez megtörtük. Az MSZP-nél a probléma az, hogy a kettők között mentek. Se nem álltak ki mellette, se nem ültek levele beszélni, ezért ebből egy kívülről nézve is az a, hogy mondjam, katyvasz, vagy az a kép alakult ki, amire te egyébként jogosan utalsz. Igen, csak én azt mondom, hogy kell, hogy legyen az emberek fejében valami világos kép. Na, nem most... kell, hogy benne legyenek az eseményekben. Szakás Lászlót kizárják, miközben ő azt mondja, hogy nem követett el semmit se. Molnár Gyulát kizárják, miközben ő azt mondja, hogy pontosan azt tette, ami egyébként a dolga volt. Tóth Csaba ellen eljárás indul, a legkülönbözőbb dolgokkal meggyanúsítják, és nem, hogy kizárják, hanem elnökségitak. Ember rakja ezt össze. Horvácsovából is budapesti pártelnök lett. Ugye? Nagyon jól beszélt, cseréljünk helyet? <gül> nem szok, hogy mondom, hogy nem elszigetelt esetről van szó. És akkor majd majd maga fel. Nézze, ha már a népet emlegetjük idézőjátben, aki nem igazodik el. Jogos, de ami azt illeti, az úgynevezett nép, megint idézőjelben mondom ezt, tehát a válasz általam is tisztelt választói magatartás is, az ilyen ügyekben meglehetősen ambivalens maga. Úgy érti, hogy azt várnák, vagy biztos, hogy azt, azt vár, még nem tudja, hogy mit akar mondani, Kocsánat, hogy mit igen. vár, hogy védje meg a csapat, a igen. maga tagját. Ugyanakkor meg ugyanaz a választói magatartás rendelkezik azzal a visszatérő sajátsággal is, hogy elítéli, hogyha ez a politikai gárda túlságosan összetart. Persze, kézkezet most mondják. Igen. Itt csak szaj... Na. Tehát az elvárás is elég különböző a Jó, csak tartsanak össze. A azt értse meg, hogy annyi elvárásnak akar megfelelni, A Egy egyszerűen nem lehet megfelelni. Értem, maga meg kiválasztja az egyik elvárást, én meg azt mondom, hogy létezik a másik elvárás is. A kettőnk közti különbség az, és itt Attilával végegyet értek az okfejtésével. A Há, persze, mert tagok, én meg nem. Nem attól van, volt nekünk elég vitánk néha, Persze. meg egyetértésünk is. egy közös, olyan közösségnek a tagja, amelynek neki nem, ez most nem pejoratív Nem, te teljesen értem, de hadd mondjam tovább. A közösség tudnélik, legalábbis az én szememben, nem elsősorban a párttagok, pláne a pártpolitikusok közössége. A közösség az egy nagyobb társadalmi csoport, érdeke, értékvilága, kultúrája annak a közösségnek kell megfelelni. És a közösség szempontjából van olyan, amit Attila elmondott, hogy most háttérbe kell húzódni valakinek, meg van olyan, hogy meg kell védeni, mert a pál utcai fiúkban és ez így szokás, és ez nem irónikusa, vagy a három teszem, nem ironikusan mondom. De a közösség az nagyobb. Az más De milyen, milyen közösségről beszélt? Hát a, a szavazókról. A hát bármát. akkor nézze meg a számokat. Azért az nem ugyanannyi, mint a tízezer párt tag, és annak kell megfelelni. Hát, hát valószínűleg a, annak a, az ilyen típusú működési problémák is szerintem egyébként hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyenek a számaink. Tehát ezek nem függetlenek egymástól ezek a történetek. Tehát ha egy pártot nem jól vezetik, vagy nem vezetik, most mindegy, hogy az MSZP-ről beszélünk, egy másik pártról, akkor ott előbb-utóbb a választópolgár is elbizonytalanodik, hogy jó helyre adom-e a szavazatomat. Tehát én ezért mondom azt, hogy, hogy ez egy szervezeti probléma, vagy nem a vezetés szervezési probléma, aminek ami egy erős politikai dimenziója Attila, ez azért él. nagyon fura, hiszen te egyébként azt mondod egy későbbi interjúban, ahova még elvergődünk, még nem tartunk 7 óránál, hogy itt valójában a Stuszkulcsok iránti vonzalomról az van szó, ami azért messze nem arról szól, mint amiről eddig beszéltél, de ugye a párt egy vagy. Erős összekfüggésben van vele. Én ezt értem, de ezt most én hoztam be, és nem te. Hogy a párt egyrészt saját magát likvidálja különböző módokon, emberek pedig egész egyszerűen áthajóznak azért arról a két polgármesterről, ne feledkezzünk meg, aki 2020-ban úgy hagyták ott az msp t hogy túl Bertalan jó munkát kívánt nekik, nem értett egyet a cselekedetükkel, de közben azt a vérvesztességet, amit ennek a két polgármesternek az elvesztése okozott, azt azért én lavúrban láttam, ő meg azt mondta, hogy hát Morsika. Hát nézze, természetesen a jó munkát kívánok, az akkor egy félig ironikus mondat volt, de érdektelen, mert ha nem jött át az irónia, akkor na, ezt izézőjelbe pártunk kívülről, ha már annyiszor mondta ezt a kifejezést, nem számít. Valószínűleg nem csak azért, ezt most a maga gondolom mondom, amit mondok, mert magyarázkodom, vagy mert belül vagyunk mind a ketten, mint ő mondta. Egyszerűen azért is, mert én úgy gondolom csúnyán fog hangzani, mert nekem érzelmileg minden szempontból fontos az MSP, de a nagy egész szempontjából nem az MSP fontos, hanem az ellenzék egészsége Tehát igen, nagyon izgat, hogy mi történik az MSP. vel Attilát még jobban, mert neki még közelebb van a pártelnöki múltja, és az ezzel kapcsolatos, nagyon tiszteletre méltó felelősségérzete. Engem az izgat, hogy ebből az ellenzéki storiból lesz egy Azt másik darab-darab. Nem azt mondom, hogy darab-darab, mert az egyik az én idézőjelben családom, a másik meg nem, de sokkal nagyobb hibákat látok akár az MSP működésében is, az ilyen uh, személyes tünetek, töm, ezek tünetek valóban, uh, tüneteken kívül abban, hogy hogy nem tudtuk elhelyezni magunkat az egész ellenzéki közösségben, hogy nem tudjuk megkülönböztetni azt a világot, ami mi vagyunk, és hogy nem működik ez az egész ellenzéki Én közösség. Én a, látom. a Én nem tudtam már mit kezdeni azzal, ami a 168 órában volt, nem lehetett más tenni, mint eljönni. Igen. Önök hány éve az MSZP tagjai? Ön hány éve MSZP tagjai? Hát, amióta van MSZP. Magyarán 89 óta az 33 év, ha jól számolom. Én 2000-ben két, azt hiszem. Hát, mert ő fiatal. Én nem azt mondom, hogy lépjenek ki. Én nem azt mondom, hogy alakítsanak egy másik pártot. Én nem azt mondom, hogy menjenek át egy másik pártba. De Szaniszló Sándor és a harmadik kerületi polgár... Kisláci Kislászló. Ők elárulták a szocialista pártot. Ez oldosan... képes, most nem van azt mondja, hogy de ott maradtak az ellenzék oldalok. Én óvatosan bánnék ezzel, a, elárulás ezzel az elárulás is. szóval, mert az MSZP-ben egy dolog nem történt meg, amikor ők elmentek, hogy megkérdezte volna bárki, hogy miért. És anélkül a válasz nélkül, hogy tudnánk, hogy ők miért mentek el. Én nem tudom eldönteni, hogy ez árulás volt, hogy volt neki Oké, okay, valamilyen... akkor az MSZP árult el őket? Szerintem egyik sem. Én azt gondolom, hogy, hogy én, én szerintem amikor egy ilyen döntés megszületik valakiben, ezt higgyék el, hogy ez nem olyan, mintha mint egyik cégtől átmegyek a, a másikhoz, hogy most itt is nem tudom, pénzügyjel foglalkoztam, meg ott is, mindegy, hogy melyik bank, ott egy kicsit többet fizetnek, akkor átmegyek, oda meg jobb a munkakörülmény. Ha valaki ennek a közösségnek, hogy az Ildiko is mondta, meg te is a tagja, de főleg ilyen tíz éveken keresztül, akkor az nem ilyen egyszerű döntés, ám, hogy akkor most akkor lovat váltok, eddig mentem az most mostantól meg a DK-val megyek. Hanem, hanem annak egy nagyon komoly érzelmi, sokszor belülről emésztő folyamata van, hogy erről beszélt Újhely István is, aki szintén hozott egy ilyen döntést. Tehát ilyenkor azért ezek nem egy könnyű döntések, ezek nem így mennek ezek a döntések, hogy tegnap még úgy feküdtem le, hogy holnap meg már úgy kelek föl, hogy akkor én egy másik pártba akarok politizálni. Tehát ennek egy, egy olyan folyamata van, akár hónapok vagy éveken keresztül, Aminél én azt gondolom, ha bárki ezt észreveszi ezt a folyamatot, vagy a jelzésekre odafigyel, akkor ezt meg lehetett volna állítani ezeket a folyamatokat. És én azzal nem vagyok kibékülve, hogy az MSZP nem próbálta megállítani ezeket a, a folyamatokat, nem próbálta úgymond itt marasztalni ezeket az embereket, hanem egy kicsit úgy tűnt, mintha örülnének is annak, hogyha ezek az emberek. Hát ez elmennének. nem sokkal jobb annál, mint amit én mondtam, függetlenül attól, hogy nyilvánvalóan egészen más fogalmazás és más tartalom is. Arról nem beszél, hogy azt a képtelen helyzetet, ami az előválasztásnál megtörtént, azt ugye csak nagyon átmenetileg, de ugye ott az msp ből kizárt tagok átmeneti időre, amíg egyébként a parlament volt, ugyanannak a frakciónak voltak a tagjai, akik kizárták őket, és ezt egyébként a frakció is elviselte, meg ők is. Én ezt civil kurázsival nem tudnám elviselni, hogy valaki engem kirúg, de közben köztük kell, hogy maradjak. Ez hogy van? Hát ennek praktikus parlamenti Meg... okai lehettek, ha valaki átmegy független képviselőbe a jogainak a héttizedét. Nem átmegy, kizárták. De nem a frakcióban. Egy frakcióban lehetnek, nem pártagok is. Szóval... A... Konkrét szervezeti, gazdasági, parlamentáris házszabályból fakadó. Morálisan ez nem nagyon stimmel. Pártlogikailag stimmel. Morál, az én moralitásommal nem fér össze. És mi, az... mi ismerjük egymást egy darabja, ez ígyben nagy meglepetést nem okozhatok. Legfeljebb azt mondják örök, hogy a fiala nem lett okosabb, ugyanolyan hülye maradt, mint amilyen volt. Mondja az ugyanazt. Csak kerestem hozzá uh, néhány Szerintem. példát, és akkor Attila, még mielőtt ebbe elmélyülsz, mesél már el nekem, 2019. március 1-e. Fegyelmi indult Mesterházi Attila ellen. Ki a Frázskonyhó védett akkor meg téged? Ja, igazából senki, de ehhez egy politikus hozzászokik, főleg akkor, hogy. Okay, a, egy politikus hozzászokik. Én nem vagyok politikus, volt. én nem szokom hozzá. Hát ez a különbség Belem, köztünk babbal. valószínűleg, hogy nem, te egy másik szakmában dolgozod. szakma. De őszintén, amikor téged, nem tudom, e, ott hagytál valamit, vagy kirúgtak valahonnél, téged se meg a szakma, hogy jaj, a lát nem kellett volna elbocsátani. De én sohasem mondtam. Honnét. Én nekem itt van ez a kés srác, akiket nem lehet látni, mi itt hárman egységet van. mindegy, a tagja volt. Nem hát... voltam. Nem, én egy ilyen perifériális alak vagyok, ott vagyok a határokon, de most nem is rólam van szó. Majd egyszer, akkor lesz egy fordított és a önök kérdeznek engem. azt mondom, hogy Értem én, hogy ez politikai leszámolás, és azt is értem, hogy személyes bosszú áll a Igazából arról szólt a történet, hogy egy politikai vitát administratív eszközökkel akartak uh -huh. megoldani. Most ezt lehetne szebben mondani, nem akarom szebben mondani, és egy politikai pártvezetés mindig téved, amikor politikai vitákat technikai kérdésként akar kezelni, vagy administratív eszközökkel akar megoldani. Általában egy, az illikó szendem ezt nagyon helyesen mondta, ez egy politikai közösség, és egy politikai közösségben minden problémára alapvetően 90 ban politikai megoldás van. Én egyszer beszélgettem gyúcsány Ferencer, akivel nekem sok vitám is van, de pont valamilyen kapcsán ő azt mondta nekem, hogy a DK-ban is van ilyen, etikai bizottság, de ők nagyon elkerülik azt, hogy, hogy a leges-legutolsó esetben kelljen csak az etikai bizottságnak valamilyen döntést hoznia, mert ők, ha felmerül probléma legyen személyes konfliktus, bármi más, akkor megpróbálják ezt egy ilyen mediációval. Tehát politikai megoldást keresnek arra a helyzetre ezzel egyetértek én magam is úgy cselekedtem, hogy nekünk nem volt sohasem Simon Gábort leszámítva olyan döntésünk, amikor ki kellett valakit zárni a Magyar a Pártba, de Simon is azért zártuk ki, mert magától nem akart elmenni az Istennek se. Tehát ma magyarul nem volt más megoldásunk a történetben, de ott is mi azzal kezdtük, hogy volt vele egy... Mesterházi szerint semmi sem igaz abból, amivel vádolja a feljelentést. Nem lépett fel Bertalan párt elnökségében szemben, nem készített videófelvételt, semmit se hozott nyilván új hely szemben. Így van. Mi lett a vége különben? Már hát semmi. Tett. Semmi, hát nyilván fölmentették. Hát az ez, már de csak az, az, hogy volt az önmagában egy elmebeteg dolog, ezt Jó, csak hát nem lehet a És ez tényleg egy ilyen non-plus ultra. És hogy mindez korán sem egyéni nézett a párban, az jól jelezheti a fejjelentés alapján. Tud Bertalan azonnal a vizsgálatot rendelt el, és soron kívül kérte a Fegyelmi Bizottság összehívását kitől. Ki volt akkor a Fegyelmi Bizottság elnöke? Nem. Legény Zsolt. És akkor legény Zsoltról mi jut az eszünkbe? Hát ezt most maga fogja kimondani, nem mi? Azt mondta, nem kell mindenre válaszolni. A rakás volt. szerencsétlenség, tipikus esete már elnézést. Hmm. Nem, nem így mondanám szerintem, hogy rakács szerencsétlenség. Mert, mert az, az egy olyan kedves dolog, amit mondasz. Tehát a rakás szeretlensége... Azért én egy nem vagyok, tőle. nem? nem, nem így értem, mindjárt megmagyarázom. Tehát úgy értem, hogy azért nem, arról nem Tölyen tehet törtön, valaki, törtön. tudod? Tehát, a, a, én nekem az a socsinnyi gondolom, hogy valaki akar valamit csinálni, de nem sikerül neki. Nekem is van, hogy próbálok énekelni, de nem tudok. Tehát a hangom csak tömegoszlottásra jó. Tehát magyarul az a nekem nincsen gondom. Amikor tudatosság van mögötte, és számítás, csak rossz eszközválasztása, az a szentem van gond. És én ezt gondolom, ma is az MSZP-ről. De mégis tagja vagy ennek a közösségnek. Igen, mert az MSZP nem csak a vezetőkből, állapból, nem 14-15 emberből, hanem jóval ö, többből. Akkor, hogy mi nem indulsz? Azért, ugye. Elmondtam világosan. Legény Zsolt, uh, ugye egy ilyen cigarettacsempészési ügybe keveredett. Uh, régen volt az a hír, ez még júliusi hír, hogy továbbra is nyomoz, ugye, mert ott felmentő ítélet született, de továbbra is nyomoz a NAV, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás ügyében, csak úgy ugye arról volt szó, hogy én mondjam ki, és nem más. 2018-ban. Indul Mesterházi Attila a posztelt, 54-46 arányban alulmaradt Tudbertalannal, most témelnek a számok? Hát úgy emlékszem, igen, viszont kevés 20-30 volt a különbség, igen. Igen. Um, aztán még egyszer felmerül ennek a lehetősége, aztán úgy tűnik, hogy mégsem kérde, kérnek belőled. Nem, én akkor visszaléptem, mert egy olyan, igen. utat választottak szintén akkor adminisztratív admi, módon, amit én nem akartam az indulásommal legitimálni, mert minden egyes... Mesterházi Attila, az MSZP-ben az a helyzet, hogy tud Bertalan versenyez túr Bertalannal. Így van, így ez, ez lett a helyzet a végén, igen. És azt is mondtam, csak úgy Veszprémiként szabadon, hogy nem, nem választás lesz, hanem csak szavazás. Azt jelenti, meg kellett nevezni az elnök helyettes, az alelnököket és az elnökséget, akkor hát nem lehetett lehúzni róla senki se, amire mesterházis szerint soha nem volt még például a párt történetében. Magyarul egy olyan adminisztratív intézkedést hoztak, ugyanaz, mint a Fidesz, legális, de közben a moralitása erőteljesen kifogásolható. Ön, kedves Lendve Irdikó, akkor akkor megszólalt? Igen. Ami azt illeti, igen, nyilván belső körökben. Uh... Akkor azt én nem hallhattam. Nem, nem is akartam volna, hogy hallatszódjék. Ugyanazt tudom mondani, amit Attila. Azzal együtt, ha küldött lettem volna, nem voltam, akkor csak meghívott, nem tudom, kire szavazok, tehát nem döntött, ezt Attila tudja, mert megbeszéltük De az nyilvánvalóan nem tetszett, mondom, hogy ezt adott esetben belső ülésen szóvá is tettem, hogy kvázi szervezeti módszerekkel oldunk meg egy személyú politikai ütteső. És ezzel bármit is elért? Hát, amit látja, nem, mert így ö, zajlott le a ö, kongresszus. Ezzel együtt szerintem el kell mondani a jövőre tanulságként. Te elmondtad most az előbb, én csak ismétlem, hogy politikai vitát, már semmi vita mögött, persze mindig politikai vita van, politikai eszközökkel kell, és nem alapszabályi, meg szervezeti Jó, csak ugye szépen esközök. össze a párt, megy össze a, a rászavazók száma is, Ebből egy kell lövésünk a, van, ebből, kell, ebből, ebből kell a közösségnek, szerintem konzekvenciákat levonni. Tehát én azért hogy az mennyire határozottan, keményen, amikor uh, megtörtént a választási vereség, mert én úgy látom, hogy az MSZP közössége nem szembesült okay. még azzal a történettel, ami felé halad a Magyar Szocialista Párt. Rendben van, akkor az utolsó fejezet. Nagyjából egy óránál tartunk valamivel több, mint egy óra. Ugyabban abban maradtunk, hogy bárban nem lesz. Elmagyarázzák nekem külön-külön, együtt, ahogy akarják az új helyi történetet. Mi az új helyi történet? Az új helyi történet, nyilván különböző az olvashatunk róla, ezért nem is törek sem együttes magyarázatot, bár egybe fog csöngeni néhány dolgon. Az új helyi történet az, hogy valaki az új helyi, Akiről nem tudom, milyen pártelnök lett volna, de abban mindenképpen igaza volt, amit itt minnyáján fejtegetünk, hogy ezen a dolgon változtatni kell, hogy ez így nem fog tovább menni. Ő ezt fejezte ki, még ha érzelmileg ez nem is biztos, hogy sikeres megfogalmazás volt, de ezt fejezte ki azzal, hogy elhervadt a szegfű. Magyarán változtatni akart. Talán nem derült ki eléggé, hogy milyen irányban és milyen pontokon, de ebben mindenképpen igaza volt a változás szándékát. Én is, hát most Attila is elmondta, bocs, hogy magammal Kezdem támogatjuk. Szerintem ettől többen feleslegesen ijedtek meg. A maguk szempontjából lehet, hogy nem feleslegesen, de úgy érezték, hogy akkor összedől a világ. És a pista az új helyi pista meg, ez tartozik a történet másik feléhez, szerintem túl korán bedobta a törülközött, te azért többször neki tehát te tudod, hogy a törülközött nem mindjárt az első ütésnél kell beszélt kidobni, vele? és ez, lesz a, ez, le, ez lett a. Beszélt mét. vele? Hát hogy a fenében ne beszéltem volna vele? Elbeszélt, hogy ne dobja be? Próbáltam, igen, próbáltam. És mit mondott? Ő, ő még reménytelenebbnek ítélte részint a saját aspirációi, menetelét, tehát, hogy úgyse nyerhetne ebben a közegben, és hát sajnos reménytelenebb ítélte az MSP állapotát is, mi se mondtunk túl sok jót róla, de mi ott vagyunk. De ön is pluszkulcsokat látott a háttérben, mint a Attila? Hogy mit csinál túl sok? Hogy ön is pluszkulcsokat látott a háttérben, hogy azokat féltették? Ez mindig bonyolultabb. És a... mi bonyolult? az, hogy nem csak a sluszkulcsról van szó. Itt szó van uh, hatalomról, személyi befolyásról, fontos ember vagyok című tudat fölértékeléséről. A sluszkulcs egy jelkép van, akinél a maga konkrétumában is ez jelenti a legtöbbet. Én azt semmit inkább a hatalmi pozíciók az, ami sokat jelent. És nem zárom ki, hogy voltak olyan jobb hiszeműek is, kevésbé a vezetők inkább a tagság között, akik azért utasították vissza az új helyének ezt a helyzetelemzését, mert ez érzelmileg bántotta őket. Ugye született egy nagy stílű levelezés, ez a fizessen, ne fizessen, adja vissza. Hát az egész apári volt, mert ez megint ugyanaz, bocsánat, nem akarom elvenni előled a szót, hogy a, a valódi politikai kérdéseket valamilyen más szintre szállítják le. Ez a kimennyivel tartozik, és mikor fizet, ez, ez végképp földszintes és ilyesmi. Ezt ez, ez, ez, ez, ez tette közzé az elnökség mégiscsak. Ezt kárhoztatom ittem. Eljössz a Én előre bocsátom azt, és akkor itt talán kontextust teremtünk annak, hogy Ildikónak barátja, Újhelyi István nekem nem. Nekem nem. Én nem őt támogattam az Európai parlamentben sem, hogy nem szanyi Tibort. Nem támogattam őt pártelnöknek sem. Nem azért, mert nem alkalmas, sem azért, mert azt gondoltam, hogy hogy Brüsszelből ezt nem lehet. Tehát van ennek egy fizikai korlátja a brüsszeli létnek, és mivel én voltam pártelnök nehéz időszakban Tudod, is, én tudom, hogy ez mennyi órás munkával jár naponta. Tehát ez a heti hét nap, napi 12 óra, és még akkor sem garantált a siker, úgy azt szoktam mondani. Tehát magyarul én azt gondoltam, hogy az a konstrukció, amit az István kitalált, az nem fog működni. Ez nem azt jelenti, hogy annak a tartalmával, amit ő mondott, hogy most amit ő úgy fordított le kicsit szimbolikusan, szerintem is nagyon kommunikációs vagy marketing eszközzel élve, hogy elhervett a szekfű, Én ennél ugye egyszerűen fogalmaztam, szerintem halátusáját vívja a magyar szocialista párt. Mind a kettőben lehet némi túlzás, de dramatizálni szerettem volna én is a, a helyzetet, mert akkor jobban megértik az emberek, hogy baj van, nagyon nagy baj van. És ez lenne a kontextus Na most aztán ami azóta történt az, az kiderült, hogy az ő barátai kevésbé megértőek vele, mint én aki nem vagyok a barátja én sokkal jobban megértem az ő döntését én is beszéltem el személyesen, is beszéltem vele, telefonon, is beszéltem el, egyszer kíváncsi voltam, független attól, hogy nem még egyszerűen nem voltunk soha egymásnak ilyen politikai szövetségei sem, ha szabad így fogalmazni talán, barátai meg végképpen nem de kíváncsi voltam arra a lelki folyamatra, vagy arra a döntési folyamatra, ami elvezette őt oda, hogy kilépett a szocialista pártból, és valóban ő még régebb óta, a jól 18 éves kora óta a pártnak a tagja. Tehát ha ő hozott egy ilyen döntést, amögött valami nagyon-nagyon súlyos érznek, gondolatnak kellett, hogy ö, legyen, és amikor ezt én megértettem, hogy ő milyen, amit azt mondom, nagyjából le is írt egyébként a levelében, megtalán egy interjúban is elmondta, akkor én azt gondoltam, hogy egy ilyen döntéssel én megértő vagyok. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy, én, hogy ezeken keresztül menve én másképpen döntöttem volna adott esetben az ő, az ő helyében. És való igaz, hogy van a szocialista párban egy olyan elit, vezetőség, pár fő, 5-10 fő, akik eldöntik, hogy kiből mi lehet a magyar szocialista párban. Ez szerintem baj. Ez így volt 2020-ban is, így volt most is, Korábban nem így volt, korábban soha nem így volt, hogy egy nagyon szűk kör el tudja dönteni, hogy, hogy kiből mi lehet a szocialista párban. Én most meg tudom mondani, hogy nagyjából, hogy a vezetőposztokon kik lesznek, pedig még messze vagyunk ugye a, a, a kongresszustól, és mindenki. A kiadási időpontja már nem lesz annyira. Annyira nem lesz, mert még mindig a döntés előtt leszünk, és akkor szerintem be lehet majd mérni, hogy úgy döntött a kongresszus, ahogy. És azt gondolom, hogy ez, ez tulajdonképpen lefolytja a megújulásra. Nem is a megújulásot nem szeretném. De ez maga lesz az utolsó lövés? Igen, én így gondolom. Nem kell mindenkinek egyetérteni velem és nelség. De, de nagyon bele együtt Én azt gondolom, hogy a szocialista pártnak van de egy. De lehetősége amit nem fog tudni kihasználni, mert rossz személyizeti politikát folytat, rossz ö, módon állítja össze a saját vezetőit, vagy nem tudom, saját csapatát. Szerintem amit az Orbánék ma csinálnak, és amilyen válság van a világban, az egy baloldali politika iránt nyitottá fogja tenni a magyar választópolgárokat. Ez sajnálatos helyzet, mert az országban azt jelenti, hogy egzisztenciális válság lesz, és nehézségek a magyar családokban. De ilyen esetben az emberek elkezdenek politikai alternatívát keresni, nem petétlen baloldalit vagy MSZP-t, bármit. Ennek van egy hatalmas veszélye, mert megtalálhatják a szélső jobb is, a mi, mi hazánkban is a, a, ebben a nagyon radikális vasiszta el, elképzelésben a maguk valamilyen formában meglévi új alternatíváját. Ebben szerintem nekem, nekünk, mint baloldali szociáldemokrata politikusoknak, legalábbis én így fogom fel, akkor azt mondom, van felelősségünk, hogy ne ebbe az irányba menjenek az emberek. Ez persze egybeesik azzal, hogy ez a szocialista párt bővülését, támogatását is tudná hozni, és ebben a kontextusban mondom én azt, hogy kimondottam bűn, ahogy ezt most megcsinálták, amilyen vezetési stílussal, amilyen vízzáró rétekként eljárnak ezek az emberek a magyar szocialista párban. Tehát ezért mondom azt, hogy ők tévednek, amikor ezt csinálják. Biztos mindenkinek van, ahogy Zildiko is mondta, egy jó oka arra, hogy ezt miért így csinálják. Én tudatosan fogalmazok mindig egy kicsit határozottabban a, a kontextust véget, hogy én azért beszélek culture ez az én fejemben, és természetesen egy szimbólumot jelent, nem azért, hogy valaki kap egy skodát, vagy nem, bár ilyen is van a szocialista vagy valaki kap a pozíciójával egy skodát. De azt gondolom, hogy, és erről beszélek most kicsit ritkábban, mert az elején elmondtam a véleményemet, azóta nem akartam ezzel terhelni a, a közvéleményt, meg nem is nagyon érdekli ma már szerintem lassan a közvéleményt, a Magyar Szocialista Párt bújabaja, meg gondja, de azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség lenne az MSZP-nek ez a mostani kongresszus, ahol a jó vezetőket választanak, akkor van esélye a Szociálista Pártnak ahhoz, hogy talpraálljon. Ez nem azt jelenti, hogy mi egyből 20%-on fogunk állni, meg megnyerjük a következő választást. Ez azt jelenti, hogy releváns politikai erő, amely tudja formálni az ellenzéknek és a magyar közéletnek a folyamatait, és amely stabilan 5%-os. Én teljesen dolog. hibának tartom a társadalmi rendszert. Ez szerintem megbukott itt az elmúlt két évben. Nincs is értem, az összes többi párban is egyébként megbukott, ennek megint hatalom technikai vannak, hogy miért nem akarnak arról beszélni, hogy nincs szükség egy ilyen típusú társelnöki rendszerre. Én tévedésnek gondolom azt, hogy azok az emberek, akik korábban ennek az elnökségnek a tagjai voltak, azok újra akarnak indulni a vezetőségi posztokért, sőt nem csak újraindulnak, hanem többen előrébb is lépnek. Tehát volt egy hatalmas választási vereség, ennek a szocialista pártban az lesz a következménye, hogy az a vezetőség, amelyik ezért felelős, az nem, hogy vállalná a felelősséget, hanem még politikailag, pozíciókban még előrébb lép tulajdonképpen, vagy minimum megőrzi azt a pozícióját, ami van. Szerintem ez egy tévedés. Nem lehet kiállni a választópolgárok elé azzal az üzenettel, hogy jók voltunk ám mi eddig, voltak hibák, de most már jobban fogjuk Isten bizony csak adjatok még két évet, mert ugye viccből hogy mondják, ötlet van még sok, csak a libák döglöttek már meg. Tehát magyarul én ezt egy téves politikai útnak gondolom. Az, hogyha valaki vállalja a felelősséget a magyar politikában, vagy bárhol a világban, az egy rituálé, az egy szimbólumrendszer arra, Hogyha elrontottam valamit nevezetesen elvesztettünk Igen. egy választást, akkor ezzel kérek bocsánatot a szavazóimtól. És a szavazók megbocsátanak, képesek arra, hogy megbocsássanak, de ez látniuk kell az, hogy ez, ezt én is átéltem és megértettem, hogy én vagyok érte a hibás, és ezért vállalom ezt a felelősséget. A Magyar Szocialista Pártban a választási vereségért senki nem vállalta és nem vállalja most sem a felelősséget. Az, hogy aki nem indul újra társadalmunknak, de frakcióvezető marad, az nem felelősségvállalás. Én 2014-ben, amikor elvesztettük a választást, én lemondtam, mint pártelnök, akkor én már megválasztott frakcióvezető voltam, tőlem a senki nem tudta volna akkor elvenni, de úgy döntöttem, hogy ha az ember megy, akkor menjen tisztességgel, morális súlyt is adva annak a döntésnek. Mit jelent a morális súly? hogy lemondok a fizetésről, a titkárságról, a már olyan egy frakció egy frakcióvezetőnek jár minden frakció esetében, és azt mondom, hogy azt a pozíciómat is feladom, amit nem tudnának úgymond tőlem elvenni, vagy kikényszeríteni. És ezért mondtam én akkor, hogy én mind a két funkciómról lemondok, és én egy évig egyetlen egy interjút nem adtam. Akkor sem, amikor ütöttek, vertek, akkor sem, amikor a hazugságot mondtak rólam, mert azt gondoltam, hogy ezzel jelzem a saját pártomnak, hogy adok szabad teret, az utánam jövőknek, akkor Tóbiás Józsefnek, hogy azt csináljanak, amit akarnak, és ez semmilyen formában ne befolyásolja, az akkor talán nekem azért majdná jóval nagyobb, hogy mondjam, befolyásom a magyar szocialista pártba. Az első interjút a, a lemondásom egy éves évfordulján adtam a Népszabadságnak, mert akkor megkerestek. Mert akkor most, volt. most úgy látom, igen, akkor még volt egy komolyuság, én most úgy látom, hogy ez az egész ellenzékből egyébként hiányzik és ha megnézed, a választópolgárok kikényszerítették azt, amit a választások északája meg kellett volna csinálni az összes vezetőnek, hozzáteszem gyócsány Ferencnek is, csak őt biztos újra választották volna, tehát semmit nem kockáztatott volna ezzel. De mivel elmulasztották ezt, én ennek is be tudom az, hogy az időközi választásokon nem tudjuk úgy mobilizálni az ellenzéki szavazókat, még alacsony részvételnél sem, mert valószínűleg nem bocsátottak meg a választópolgárok nekünk, amiért ezt a választási vereséget ilyen történelmi mértékben elszenvedtük, és ők szenvedik el legjobban. Adott esetben, hiszen ők a választópolgárok, és akik nem az Orbánra szavaztak, egészen biztosan ők elégedetlenek és rossz helyzetben élnek ahhoz, hoz egészen biztosan ne a Fideszre szavazzanak. Tehát én ezért ők egy picit dühös, hogy a környezet kedvezően alakulhat, és a kedvezőt most megint nagyon eh, macska körmök között tessék érteni, mert ez azt jelenti, hogy nehéz helyzetbe kerülnek a magyar családok. De baloldali balközép politikának lesz eh, szerintem keletje. Eh, én azért szeretnék dolgozni, hogy, hogy az alternatíva, amit megtalálnak a választópolgárok, az ne a szélső a jobb oldal legyen, hanem a szociáldemokrácia a közép megoldás. Bocsánat, Egyetért a... vagy kiegészíti? A... Zárszó. A végével egyetértek, zárszó, mert akartam is mondani, hogy nem állok fel addig, ami két mondatot nem mondhatok, arról is mondhatok, persze, hogy de mindezen baj, láttán az ember fontosabban én miért vagyok még a az Msp-be az első erre a két mondatos válasz mit látok benne az első mondat úgy hangzik, hogy a többi pártot más-más se látom jobbnak, tehát nem lépnék a DK-ba ide-oda. Szerintem ez az egész hatpárti, széptagolt, egymással rivalizáló ellenzéki szerkezet, ez megérett a pusztulásra. Valami másnak kell jönnie, addig megint nem lépegetek ide vagy oda máshova. A második mondat meg úgy hangzik, mert az első mondat csak arra adott magyarázatot, hogy mi nem lépek máshova. A második mondat meg úgy hangzik, hogy mert valami halvány, egyre halványulóda meglévő reményt, ez egybehangzik azzal, amit Attila mondott, látok abban, hogy lehet egy ilyen párt, mint ami, és kell egy ilyen párt, ami ennek az MSP indult, ami úgy szociáldemokrata, hogy nyelvileg is leképezi ennek a szónak a két részét, egyszerre képvisel szociális érdekeket, az alul lévők, bocsánat, a csúnya alul kifejezését, társadalmi képviseletét, és egyszerre tud demokratikus lenni. Amíg erre két tizednyi, vagy két ezrennyi reményt látok, addig nem távozom ebből a pártból, hiszen akkor távoznom kéne a közéletből is, mert a többiben sem látom ugyanezt. Várok és reménykedem. Köszönöm, hogy eljöttek.